بسم الله الرحمن الرحیم <coughs> نن منګه تیسیر و مستلح الحديث کې دغه کې تسهیر القرآن کې سبق نمبر 15 دا وایو چې هغه متعلق دی د فلسره د کتاب پلمبني سبق کې کله چې تاسو لفظ ویلو چې الفاظ په دو قسم دي لفظ په دو قسم دی, دی با معنا لفظ او بې معنا لفظ زمنګ چون تعلق د با معنا لفظ سره نو با معنا لفظ د ته عربي کې کلمه وایي د کلمې درې اقسامو یو یې دریم فیلو دریم حرفو بیا داغین بعد د دا اسم تفصیلات اغه شروع شو د اسم په مختلفو حیثیتونو سره تقسیم اغه تاسو چې اسم په اعتبار د جنس سره مذکر مؤنث په اعتبار د وسعت سره معرفه او نکره په اعتبار د عدد سره واحد تسنیه او جمع دارنګ دي اعراب کله اعراب به حرف اعراب به او په دې ټولو کې چک مخصام او غتا مذکر مؤنث کی حقیقی قیاسی سماعی دارنګ په عدد کی کله چې من جمع ویلا نو په جمع کی جمع مکسر جمع سالم جمع مذکر کې عاقل غیر عاقل سالم جمع سالم کې جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم نو په دې ټولو کې تاسو دا تفصيلات دا اوولې دا تفصيلات دا اوولې شو په اعراب کې بحث شو به د اعراب سره متعلق چې کوم د معرب او د مبني بحثونه هغه پایې کې و شو چې مبنی اغې چې هغه پخپل حالت باندې برقراري او موره باغې چې داغي د دا احوال مختلفه دارازي بے پای کې منصرف غیر منصرف چټول احوال په بدلي کې هغه منصرف ده چې بازي احوال په بدلي کې هغه غیر منصرف ده د غیر منصرف نه اسباب چې دا غې نه بازي په کتاب کې غزي کرشي وي نند کلمې دویم قسم چې هغه فېلو نو د فیل حواله سره بحث اغه شروع کیږي سبق نمبر 15 جمله فعلیه په غوږی کتاب سو جمله اغه ویلې و چې جمله اسمیه دغه ابتدا د اسم نه وي نو اغه جمله اسمیه چې په کې جز اول ته مبتدا وي جز ثانی ته خبر وي کده جمله اغاز د فیل نه اغه جمله فعلیه او فعل دا فاعل غواړي د جمله فعلیه کې دویم جز اغه فاعل وي یعنی فعل لابد لكل فعل فاعل هر فعل د طرف فاعل اغه لابد دي ضروری دي د فعل تعریف کوي مخکمه تاسو تداویلی او دا پدغه کې لرخه کوله تعریف د دی راضی کل چمنګ هدایتو نحو وایو او کل چمنګ کافیه وایو نه پې کې د اسم او د فیل تعریف هغه په خپل منس کې ډېر په اسانه باني هغه تقسیمي کې ډېر په اسانه باني هغه تقسیمي په اسم کې منګا دا وایو ما دل علامه علی معنا فی نفسها داغه کلمه دا چې دلالت کوي پخپله معنا باندې پخپله او غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه او پدرو زمانو کې د دې دی سره د یو زماني تعلق هم او د فیل تعریف چې منګه کو نو ما دل علی فی نفسها فعل هغه کلمه دا یدا په خپل معنا باندې په خپل دلالت کوي یعنی بل لفظ ملاوي دو تاجه تو سرنشت او مقترنين باحد الازمنه الثلاثه نو پيسم کې غیرو مقترنين او ديكي مقترنين باحد الازمنه الثلاثه او پدي کې د یو د دریو زمانونو د یوې زماني سره هم د دې نو بسره فرق په کې دغه د زماني دی چې اسم من په خپل معنا باندې په خپل دلالت کوي یعنی خپل مانا په خپل ور کی. فیلم فعل خپل معنا په خپل ور بل لفظ ملاوي دو ته سراجت نشتا یني داغ لفظ نه داغه غمانه هغه واضح ہی. او هر حر چې حرف دی نو حرف بل لفظ ته محتاج احتیاج لري لګوست ټول اورس في قوا في في من من علا علا دې اسمانه ور کوي در سوپوري چبل لفظ او چتوي عل الدابه نو مطلب داده په سورلې باني عل السياره په گاډي باندې خافل بيت په کور کې فل مسجد په جمعات کې نو دي سربيا معنا ورکي او زکه حرف په خپل معنا باندې خپل دلالت نه کوي بلکې د بل لفظ اغه اقتران او ملاوي دو ضرورت لري اغه ته محتاج دي نوفیل داسی کلمہ دا چې کسی کام کې کرنے ہونے کا پتہ چلے یعنی په آسانو الفاظو کې دا پخپل معنا باندې پخپل دلالت کوي او یا کدی تعریف دغه سی لیکي څنګه چې ماته واستویلی په ہدایتو نحو کافیہ کې دغه تعریف دی معدل علامنا یعنی الفعل کلمۃ یا الفعل ما دل على معن في يا كلمه تدل على معن ودي الفاظ لكل شيء فعل ستو كلمه تدل على معن في نفسها مقترن باحد الازمنه الثلاثه داس كلمه دلالت كي تدل على معن معنا باني في نفسها پخبلا چا غمانا د د خبل مانا بل باللفز تا ملاویدو سرو تا ضرورت نشتا ٹک شو لکوز مثلا زوربا دے فیل دے ندین مانا پا خپلا روزی چیغو وحل کری دی دباللفز ملاویدو تا احتیاج ندری دارن یہ اسم زید دے اسم دے خپلا مانا پا خپلا ورکی دارن یہ مثلا خالق دے خالق اسم دے خپلا مانا پا خپلا ورکی نو كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنن بأحد الأزمنة السلاسة خأو دا ديو دي دا دريو زمانونا ديو دي زماني سرهم ددي تعلقوي ديو دا دي دريو زمانو كي هم ديو دي زماني سر ددي أغا تعلقوي دښوا کفیت چې بالکل په آغاز کې کفیت ده نحوی چې کوم مشهور کتاب ده ابن حاجب نو پای کې په آغاز کې هغه داوي بالکل کتاب چې شروع کړي ده بسم الله الرحمن الرحیم وبحبه وبه استعين الحمد لله رب العالمين او صلوات و سلام نبا دغه وي چې الکلمۃ لفظن وضع لمعنى مفرد كلمه لفظ دي چې غد مفرد معنا د پاره یعنی ځان له معنا ور کوي وهي اسم وفعل وحرف خا او دا اسم فعل حرف دي لانها زقدر كلمه اما تد ان اما ان تدل على معنا في نفسها او لا كلمه به یا پخپل معنا باندې پخپل دلالت کوي او یا به نه کوي کغه خپل معنا باندې دلالت نکوینه هغه الحرف او هغه حرف ته او اول ک په خپل معنا باندې دلالت کوي نو اما اي يقترن با احد ازمنه الثلاثه اولا نو بیا به یو د دریو زمانو سره تعلق وی او یا بنئ نو ک تعلقي ني نو اسم ده او کدو تعلقي وی نو هغه فیل ده وقد علم بذلك حد كل واحد منها او بدسر ده هر یو تعریف اغ معلوم شو ډیر لند عبارت ته او دري وانه تعريفونه غي کړيدي خ جمله فعلیه ایسا جمله جسکی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو جز اول چېغه فعل ویغه جمله فعلیه دا په نحوی میر کې به د دې تعریف غ ډیر اسان دے. دی چې د جمله آغاز اغا فارسي کې به بی انشاء بیا وایو جزء اول رافیل گویند جزء اول ایت فیل ہوئی کہ فیل نے آغاز شی جملہ فعلیہ کے اجزاء جملہ فعلیہ کے کبھی دو جزء فیل اور فاعل اور کبھی تین جزء فیل فاعل اور مفعول ہوتے ہیں ٹھخوا جملہ فعلیہ کے کبھی دو جزء فیل اور فاعل اور کبھی تین جز فیل فاعل اور مفعول ہوتے ہیں دایات ساتی مخیبا دا یاد ساتي مخکي به د فعل تقسيم او مختلف هيسيتون سره اوكي خاګه د فیل تقسيم او اعتبار د زمانی سره کين او مختلف اقسام دي په اعتبار د زماني سره او که په اعتبار د دي سرا چې دا فیل صرف فاعل غواړي او که مفعول غواړي او غيبه ادو قسم دي چپ فاعل صرف غواړی او پاغي باندې معنا پورکيږي نو هغه ته فعل لازم زملي تاسو قران کې بار بار چېدا لازمی فعل دی لازمی فعل معنا سره هےبدا صرف د خپل فاعل باندې تمامي کې او خپل فاعل باندې تدې معنا پورکيږي او یو دې فعل متعدي فعل متعدي متعدی وي د یونا لکه د تجاوز کوله تا تیکشوا تجاوز کوله تلغه قران کې دا لفظ درازي لا تعتدو زیاتې مکوې فعتدو نو تادیه وی تجاوز کوله تا تعتدوها مختلف زینو کې د قران کې دا لفظ راځي یا لکه مونږ چې په حدیث کې وایو لا عدوا لا عدوا مرض د یو نبلته متعدی کیغه سم مطلب د یو نبلته تجاوز نه کوي د یو نبلته ناوڑی لا عدوا عدوا همدغه لفظ دی فعل متع... یعنی دی ته وی د یو نبلته تجاوز کول لچکل فیل د فاعل نه تجاوزو کی مفعول تا یعنی په فاعل بانی داغي معنی اغه پورن شي بلک مفعول تم تجاوزو کی یعنی مفعول مغواړي نو در فعل تا متعدی وئی بیا بعضی افعال په متفعل متعدی کې داسي چې هغه صرف یو مفعول غواړي نو بعضی هغه چې هغه دو مفعول غواړي قران کې تاسو زه زیب په زبان ویلې دلهکه مثلا به بعضی افعال لکه اتخذو دسی فعل دی چې هغه دو مفعول غواړي نو کله هغه قرآن کی زی... یعنی عبارت کی ذکر بھی کلی محضوف روباسی دا محضوف والی روباسی دا غی وجه دادا چی آغا دو مفعول اغواڑی لگتا شوائی و سمت تخست و نو الہا نسر والی روباسی زکا اتخذ فیل داسې سی دے فیل متعدی دے چی په یو یاو مفعول بانیم دا غا مانا نپورا کی گی بلکہ غیل دو مفعول روباسی او بازي داسي مفعول وي بازي داسي افعال وي فعل متعدي چې اغه درې مفعول غاړي اغه درې مفعول غاړي نو الہ بداغي معنا اغه پوره کیږي یا کله چې موږ په دغه کې وایو په سوره بقره کې چې یرا چې نو دا رؤيته قلبي دي او رؤيته بصري دي نو کو رؤيته بصري شی مطلب د سترګو لیدل نو آغا بیا صرف یو مفعول غواری که یران مراد رویت بسریشی یعنی دستر گلیدل نو آغا یو مفعول غواری نو آغا منگا حاله انفسیهم اغراو باسو مفعول چونکه منصوب بی نو دی وجنه منگا حاله وایو لام د پاسه زبر وایو مفعول منصوب بی او که یران مراد رویت بسریشی نو آغا بیا دو مفعول غواری د دې وجنه منګه د ان القوته لله جميعا وان الله شديد العذاب دا دوه جملې منګه داد دو مفعول قائم مقام وګرزو دا دادا چرويهت قلبي يعني دا په نحوه کې وتا سووي چې بعضي افعال ايت افعال قلوب وحی. افعال قلوب يعني د زلول فعل نو رويهت بصري په معنا د پويدو باني دا چې کله د افعال قلوب و نشین او افعال قلوب دو مفعول غاړي تدی وژنه پاغه ځکه بیا مونږ دو مفعول غاړي کرکو زه تاسو ته ویمه زمونږ په درس کې دا ټول قواعد دا ذکر کیږي خو ان شاء الله تعالی تاسو بدیتہ رفتہ رفتہ بیا سوچ راځي او دا ټول خبرې دا زمونږ په درس کې دا ویل کیږي نو صرف یعنی غت ترجمه عقیده عمل نه بلکه جدا کم فنون دی ددی به انشاء الله ز تاسو لځې په ذې مثالونو زدار کوم نوٹ فاعل او مفعول دوانو اسم هه فاعلم اسم وی مفعولم اسم وی کيسي به فعل کې لیه فاعل کا ہونا لازمی ه دی کې تاسو توزا غربی عبارت وې لا بد لكل فعل فاعل ده هر فعل د پر فاعل هغه لا بد ینی لازمی او ضروری وی فاعل کام کرنے والے کو اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہو کہتے ہیں دایات ساتے پدیجے کی دایو خبر فاعل کام کرنے والے کو اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہو کہتے ہیں فاعل کرکون کی تو یو مفعول چ پچا غفیل اغه واقع شوی اغه ته مفعول وای پدیجے کی دا یو جملہ چې تاسو پدی کی ګډ وډ نشئ فاعل او اسم فاعل کې فرق وي مفعول او اسم مفعول کې فرق وي فاعل او اسم فاعل کې او مفعول او اسم مفعول کې فرق ایک شو لکه مثلا مثال ګرا لاندی خرج خالد خرج خالدون خرج فعل دی خ... او خالدون ده فاعل ده. ده فاعل ده خرج فعل او خالدون ده فاعل. تیک شوه؟ او که مسلا د خالد په بانی زه که خالد ده او شخص نوم دی ده فاعل ده. فاعل مرفووی. لذي وجهنه خالد بانی ارا فراغلی ده. خا اوس که مسلا د د خرج خاالدون په زی بانې تاسو ظاربون نو دا اسم فاعل دی ظارون دا فاعون په وزن باندې دی ځکه دا کم چې دغ حروف اصلی دی اوات را او با خاالدون تاسو داېونه و چې دا خو هم د په وزن باندې دی بلکې خاالدون دا منږ نه وایو خالد د یو،, یو شخص نوم دی منګ دانو و چې د خالد ا چرته د عربی اغه لفظ ته تواړي چې د خالد د چا نوم نو بیا خو بیاخذ فاعلون په وزن باندې دغه خالد د چا نوم دی ټک شو یا د دې په زبانې زیدونو لګونو آسانه بشي خرج زیدن د خالد په زبانې چی اشكال نهي نو زیدن فاعل له او کچرته دا, دا وې چې خرج غاربون ضارب راكب نائم دار تول دفاعل په وزن باندې دي که کوم دفاعل په وزن باندې نو اغه ته اسم فاعل وي یعنی اغه اسم چې اغه دفاعل په وزن باندې ښه مخکې وپېرو ورو پخپله پوي شي فاعل هميشه حالت رفع مي او مفعول هميشه حالت نسب مي ہوتاه فاعل هميشه په حالت رفع کې وي او مفعول هميشه پا حالت د نسب کیوی دا دی نمخ که تاس تاسو بازی مرفوعات اغووی لی او اغا تاس تما دام ویلیو مرفوعات مبتدام مرفوعوی خبرم مرفوعوی فاعلهم مرفوعوی تیک شوا دا مرفوعات دا تاس سرالل دارنگی دا مرفوعاتو نتاسو یو بل مرفوعهم ویلیو پا حروف مشبہ بالفعل کی جدا ان او ذ حروف مشب بالفيل چکم خبر وي نو اغم مرفوعي لكن الله سميع بسیر نو ذ حروف مشب بالفیل خبر اغم تیک ٹھښوا نو مرفوعات تاسو داسو ویلخه په هدايت نحو کې په کافیه کې کتاس مرفوعات وای نو پای کې بزان لباب راشي الباب یا الفصل في المرفوعات المرفوعات اغه به ته ذکر کړي دارنګ الباب فلان الباب الثالث الرابع في المنصوبات منصوبات چی دین اوغه سوره دین اوغه به ذکر کړي مختلف منصوبات ديخه نو پې کې بیا مفعول به مفعول له مفعول معہوم حال تمیز دا ټول به تذکر کړی چې دا ټول منسوبات دي یان د دې اعراب هغه نصب راځي فاعل حالت رفع می او مفعول همیشه حالت نصب میں ہوتا ہے جملہ فعلیہ کی ترتیب فعل اولوی فاعل ور او مفعول ور پسیوی اسانی لپاره جملہ فعلیہ لکھو او چې کله هغه مخکې را مخکې لاړ شي لکه مسا مفول کله رامخکې شي نو هغه ب تاسوقاعددي ویللي د پای کې حصر راي په کلام کې مثال خااررج خایددون خالد نکلا نکله فیل او خالت جمل فیل جمله فعلیا تر کې ب داسې کې خارج فیل خادون فیل فیل سره د فیل نه جمله فیا خبریا دکه دا دوړه د جمې خبرې اقساام دي جمله اسمی او جمله فیلیا خلق الله الانسان اذ خلق فیل لفظ الله فاعل او الانسان مفعول تدوينا لفظ الله مرفود زکا فاعل ديوال انسان منصوب دي زکا مفعول دي ادري اجزادی او دام جمله فعليه خبريه نوټ بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے مفعول کبھی فاعل سے پہلے اور کبھی فیل سے پہلے بھی آ جاتا ہے لکای ا کنا عبدو کی جتا سو ائے حسنا فیل فعل فاعل دے او کا مفعول دے اغیب مقدم کڑے دے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کم تجمنگوائی تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسر والاختصاص لکھا دیزے کی ازگورہ وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ابتلا فیل دے ابتلا يبتلی ابتلاعن دباب افتعالنا دبوا بتا سمخ کی ہوا ہے ازگورہ ابراہیما مفعول منسوب به ابراہیم باندې نسب ده او ربهه د دې ابتلا د پاره فاعل دې دی وژنه مرفوده او یاد کا د دې وژنه من سکو یاد کا چې امتحان اوک په ابراہیم باندې ربهه رب, رب دته اوس کو ابراہیم د فاعل کی او رب د مفعول کی نو معنا با بالکل بدل شي او یاد کا چې امتحان اوک ابراہیم رب به په خپل رببانې نو مانا بالکل اوټ شوه امتحانو پخپل رب په خپل دا مانا ټ او دا مانا کې متت لې چې څوک فیل دی سوک مفعول فول دی او یادکه چې امتحانوکهه په براهhimیم باندې رب بهو رب داغ امتحان کوون کې څوک دی رب دی امتحانې په چا وکو په براهhimیم بانې نو پرې کې ابتلا فیل ابراهيم مفعول او ربه فاعل ٹھیک شو اس بیا مخ کې چلاړ شي ا و اذ يرفع يرفع فيل يرفع ابراهيم سلطه ابراهيم فاعل دي خلق قواعد مفعول دي پور تکول ابراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا من البيت دي بيت الله او اس چون اسماعيل فاعل دي یعنی دا پورتکاون کی سوک سوکو ایبراهیمو د دې وجنه اسماعیلو دے ځکه اسماعیل یاعطف کړه دے په ایبراهیم باندې یعنی فاعل څنګه چې ایبراهیم دے دارنګ اسماعیل هم دے نو په غزه کتابو معطوف معطوف علیهم جوړول شي مثلا یرفع فیل یرفع فیل خ... ابراہیمو داو اس فاعل فاعل یعنی ماتوفن آلے فاعل دے او ماتوفن آلے دے او واسماعیلو واؤ حرف عطف اسماعیلو ماتوف ماتوف سرد ماتوفن آلے نا دا طول فاعل شد یرفعو دا پارا نو پایی کتاسو او ماتوف ماتوفن آلے بانیم پوی دے شی اول قواعدہ دا مفعول شا اسکه مثلا ته د القواعدو کی او ابراهیم مثلا اغه نه فاعل جوړ کئ او ابراهیم د دین مفعول جوړ کئ نو معنا بس شي او یاد کچې پورته کول بنیادونو د بیت الله سوکیو جاته کو ابراهیم یو جاته دا بالکل معنا الټشوا تیک شوا په پدی شکل باندې د فاعل او د مفعول غ معنا دا غنه پتلګي ای آکا نعبدو دا ای آگا دو نوٹ تاکڑے دے چی ای آکا نعبدو نعبدو اندر چپی زمیر نحنو فاعل ہے نعبدو کی پٹ زمیر پروت تے نحنو اگا دے فاعل دے نو نعبدو فیل او زمیر پا پټ پٹ دے چی اگا نحنو زمیر دے اگا پا کی فاعل دے نو فیل سرد فاعل نا جمله فیلیا او ای آکا دا مفعول دے اگا مقدم کڑے دے شو نو درکیب بدا سی که چی ای آکا مفعول مقدم او نعبدو فیل فائل مؤخر فیل سره ده فائل نه و ده مفعول نه جمله فیل یا دیکھ شوا ده فیل ده اقسام د انشاءاللہ ده بس با ہوا یو